30 червня. Твоя нещасна дружина? Вона носиться з їдальні до музичної кімнати, хапаючи срібні канделябри, маленькі позолочені камінні годиннички, фарфорові статуетки і натоптуючи ними пошиванку. Наразі місті Мері Вілмот, скінчивши ранкову зміну, грабує великий будинок Вілмотів, що на Березовій вулиці. Вона, як знавіснілий злодій-зломщик у власному будинку, хапає срібні портсигари, коробочки для пігулок і табакерки. З камінних полиць та тумбочок змітає вона сільнички та різьблені дрібнички зі слонової кістки. Вона тягає за собою наволочку. Наволочка важка і в ній дзеленчаті позолочені бронзові соусники та розмальовані від руки порцелянові блюда. Вона таки не встигла зняти своєї рожевої уніформи, а під паховими у неї розійшлися темні плями поту. На грудях причеплена бирка з її ім'ям і через це всі знайомці в готелі звуть її місті. «Бідолашна твоя дружина». Їй довелося працювати в такому ж гівняному ресторані, що й її матусі, і жили вони довго і нещасливо. Після цього вона біжить додому, щоб зібрати свої речі, і вимахує в'язкою ключів, які дзеленчать гучно, мов якірний ланцюг. В'язка ключів схожа на залізне виноградне гроно це ключі короткі й довгі, відмички з численними візерунчатими пазами. Ключі мідні й сталеві. Деякі з них круглі й порожні всередині, як ствол пістоля. Деякі завбільшки з дамських пістолі, який розлючена дружина сховає в трусах, щоб потім устрелити свого йолопа чоловіка. Місті швидко встромляє ключі в замки, перевіряючи, чи обертаються вони. Вона пробує замки на дверцятах шаф та кумірчин. Ключ за ключем, штрик і круть, верть і смик. І кожного разу, коли замок клацає і відмикається, місті засовує всередину наволочку, зрібає в неї позлочені камінні годинники, срібні кільця для серветок та вази зі свінцевого кришталю. А потім знову замикає дверцята. Сьогодні день переїзду, ще один найдовший день року. У великому будинку на східній Березовій вулиці кожен має пакувати свої речі. Але ж ні. Твоя донька сходить з горішнього поверху з таким виглядом, наче того, що вона вдягла і з собою взяла, вистачить її носити до віку. А твоя придуркувата матінка і досі прибирає. Вона десь у будинку, тягає туди-сюди старий плесос і повзає навкарачки, вишукуючи в килимках усілякі версинки і згодовуючи їх плесосу через шланг. Наче когось колише вигляд тих килимків. Наче родина Вілмотів колись збирається сюди повернутися. А твоя бідолашна дружина, ота маленька дурненька дівчинка, що приїхала сюди мільйон років тому із задрипаної автостоянки в Джорджії, так вона й не знає, звідки починати. Ні, не можна сказати, що родина Вілмотів не здогадувалася, що гаплик підкрадається. Так не буває, що ти прокидаєшся одного дня і виявляєш, що довірчий фонд порожній. Зникли всі родинні гроші. Ще тільки 12-та година дня, і твоя дружина намагається відтягнути другу випивку, бо друга завжди йде гірше, ніж перша. А перша вона просто прекрасна, як ковток свіжого повітря. Такий собі прийомчик, за допомогою якого ти сама собі складаєш компанію. І ще 4 години, і орендар прийде по ключі. Це пан де ла порте. а до того часу вони мусять вибратися геть. Це навіть не справжня випивка, так собі склянка вина, з якої вона кілька разів відсорбнула. Та головне знати, що склянка поруч, знати, що вона принаймні наполовину заповнена, і це заспокоює. Після другої випивки вона прийме дві пігулки аспірину, ще кілька ковтків і ще кілька пігулок, і це допоможе прожити їй сьогоднішній день. У великому будинку Вілмотів на Східній Березовій вулиці відразу за парадними дверима можна побачити щось схоже на графіті. Твоя дружина, тягаючи за собою пошиванку зі здобичу, помічає цей напис. Які слова вишкрябані на зворотному боці вхідних дверей. Там, на білій фарбі, олівцеві позначки, імена та дати. Починаючи з висоти коліна, відніються невеличкі прямі чорні лінії, а біля кожної з них ім'я і число. Тебі – 5 років. Тебі з усячими лапками довкола очей відплачу. Або таке. Пітер – сім років. Це тобі сім років, малий Пітер Вілмот. А ще є отакі карлючки. Грейс – 6 років, 8 років, 12 років, і так до Грейс – 17 років. Грейс зі своїми товстими щоками, підборідним жиром та глибокими платизмальними смугами на шиї. Тобі це не здається знайомим? Тобі це ні про що не нагадує? Оці олівцеві лінії як вершочок припливу. Роки 1795, 1850, 1979, 2003. Олівці давнину являли собою тоненькі палички з воску, змішаного сажею і обкрученого вірьовочкою, щоб рук не вимазувати. А біля олівцевих позначок лише зарубки та ініціали, вирізані в товстому дереві та білій фарбі дверей. Деякі з імен на зворотному боці дверей тобі незнайомі. Герберт, Кароліна та Єдна та ще багато інших незнайомців, що жили тут, зростали та пішли в небуття. Немовлята, потім діти, підлітки, дорослі, а потім мерці. Твої кревні родичі, твоя родина, але все одно незнайомці. Твоя спадщина, померлі, але нещезлі. Забуті, але й досі залишені тут, щоб їх одного дня віднайти. Твоя бідна дружина, вона стоїть біля зворотного боку вхідних дверей, востаннє дивлячись на ці імена та дати. Її імені серед них немає. Бідолашна біла шкіра голодранка місті Мері з червоними прищиками на руках та рожевою шкірою на голові, видною крізь волосся. А вона колись гадала, що вся ця історія і родинні традиції вбережуть її та підтримають. Назавжди ізолюють від негараздів життя. Це не типово. Вона не п'яничка. Не забувайте, що на неї тисне вважучий стрес. Їй уже 41 рік, нехай йому гриць, а тут іще оце нещастя з чоловіком. Без інститутського диплома, без справжнього робочого досвіду, якщо не рахувати миття туалетів, нанизування ягід, журавлини для новорічних ялинків в домі Вілмотів. У неї тільки й лишилося щодонька та свекруха, про яких треба піклуватися. Уже 12-та, а їй ще треба зібрати і запакувати все ціни, що є в будинку, починаючи зі срібного посуду, картин та фарфору. Усього, що вона не зможе довірити орендарю. Твоя донька, Табіта, спускається сходами вниз. Їй 12 років, і все, що вона взяла із собою, це маленька валіза і взуттєва коробка, перев'язана гумовими стрічками. Без зимового одягу та черевиків. Просто запакувала кількалітніх сукенок, джинсів та купальників. Ще взяла кілька сандалів, а сама взяла теніски. Твоя дружина, хапаючи колючу модель корабля з отвердлими та пожовхлими вітрилами та снастями, тонкими як павутина, каже «Тебі, ти ж знаєш, ми не повернемося!» Табіта, спустившись в коридор, знизує плечима і кидає. А бабця каже, що повернемось. «Бабця, отак вона зве Грейс Вілмот, свою бабусю та твою матір. Твоя дружина, твоя донька і твоя матір – ось трі жінки у твоєму житті». Запихаючи солідну срібну підставку для грінок у пошиванку, твоя дружина не волає. Грейс, а у відповідь лише гудіння пилососа, що долинає з глибин будинку. Можливо, з прихожої чи з веранди. Твоя дружина втягує пошиванку до їдальні. Хапаючи срібну тарілку для кістечок, твоя дружина знову репетує. Грейс, нам треба поговорити, негайно. На зворотньому боці парадних дверей ім'я Пітер видряпалося вище за інші. Навіть якщо твоя дружина стане навшпиньки у своїх туфлях на високих підборах і витягне для поцілунку губи, все одно не дістане. А там написано «Пітер, 18 років». Інші імена – Вестон, Дороті і Аліса – зблякли, і їх погано видно на дверях. Замацані пальцями, але не зафарбовані. Останки – безсмертні реліквії. Спадщина, яку їй невдовзі судилося покинути. Повернувши ключ у замку камірчини, твоя дружина закидає голову і знову репетує. «Грейс!» Тебі питає. «А що сталося?» «Та оцей довбаний ключ, він не підходить», – відказує місці. А Тебі каже. «Дай погляну», – і додає. «Та заспокойся, мамо, це ж ключ, щоб заводити дідусів годинник». Раптом годіння пилососа в глибинах будинку стишується. На дворі по дорозі котиться машина, тихо і повільно, а водій напружено вдивляється вперед, нагнувшись над кермом. Насунувши сонцезахисні окуляри на лоба, він вертить головою, шукаючи місце для зупинки. На боці його авто видніється трафаретний напис «Zilber International». «Усе, що не зможете ви, зможемо ми». З берега вітер доносить паперові серветки, пластикові стаканчики та слово «фак», покладене на танцювальну музику. Біля вхідних дверей стоїть Грейс Вілмот. Пахне лимонною олією та ваксою для підлоги. Її голова з ладенько забраним волоссям трохи не дістає власної позначки у віці 18 років. Ага, значить вона зсохлася. Можна взяти олівець і зробити нову позначку під її головою, і написати «Грейс, 72 роки». Твоя бідна роздратована жінка бачить у руках Грейс дерев'яну скриньку. Нефарбоване дерево під пожовклим лаком, мідні накутники і подчорнілі завіси. Скринька має складні ніжки, щоб із неї робити мольберт. Грейс подає скриньку своїми пухкими і синюшними руками і каже «Вона тобі знадобиться» і струснула скриньку. Всередині затрохтіли, затверділи пензлики та тюбики із засохлими фарбами. «Щоб повернутися до малювання», каже Грейс, «коли прийде час?» А твоя дружина, яка навіть ніколи істерику закотити, просто каже «оближ». «Пітер Вілмот, твоя мати, безнадійна дурепа». Грейс посміхається і широко розкриває очі. Вона піднімає скриньку вище і каже, хіба ж не про це ти мріяла? Піднявши брови, за допомогою зморшувального м'яза додає, хіба ж ти не хотіла малювати, коли ще була маленькою дівчинкою? Мрія кожної дівчинки з мистецького коледжу, де вивчають воскові олівці, анатомію та зморшки. Чому Грейс Вілмот здумалася прибирати, незрозуміло. Їм же треба лише зібрати свої речі. У цьому домі, у твоєму домі, дебилий срібний посуд та виделки-ложки завбільшки із садові інструменти. Над каміном у їдальні портрет якогось померлого Вілмота. А в підвалі – блискучий токсичний музей затверділих жиле та варення до історичних домашніх вин та скам'янілих груш у світло-жовтому сиропі часів війни за незалежність. Лепучі залишки багатства й купи вільного часу. З усіх безцінних полишених предметів саме це ми і рятуємо, забираючи із собою. Саме ці артефакти, позначки в пам'яті, непотрібні сувеніри, нічого такого, що можна буде продати на аукціоні, шрами, залишені щастям. І замість того, щоб пакувати щось цінне, таке, що можна буде продати, Грейс бере оцю скриньку з висохлими фарбами. Тебі несе із собою взуттєву коробку, в якій зберігаються її дешеві прикраси, брошки, персні і намиста. Цілий шар неоправлених, фальшивих діамантів торгтить і перекочується на дні взуттєвої коробки. А ще вона поклала туди коробочку з іржавими шпильками та шматочками розбитого скла. Тебі стала поруч із Грейс, торкаючись її руки. Позаду неї, якраз навпроти вершечка її голови, на дверях написано «Тебі 12 років» і цьогорічна дата, виведена флуоресцентним рожевим фломастером. Дешева біжутерія, що її взяла із собою Тебі, вона належить оцим іменам. Усе, що взяла із собою Грейс, це свій щоденник, свій щоденник у червоній шкіряній политурці та трохи літнього вбрання, здебільшого пастельні в'язані вручну з ветри та спідниці з металевими блискітками. Обкладинка щоденника потріскана червона шкіра з маленьким бідним замочком, щоб ніхто не розкривав, а на обкладинці тиснений золотистий напис, щоденник. Грейс і Вілмут, вона все чіпляється і чіпляється до твоєї дружини, щоб вона теж вела щоденник. Грейс каже: «Берися за малювання!» Грейс каже, «Іди, іди ще раз відвідай свого чоловіка у шпиталі!» Грейс каже, «Посміхайся туристам!» «Пітере, твоя бідолашна, сердита, мегера дружина дивиться на твою матір та твою доньку і каже, «О четвертій годині, о 4-й годині приїде пан Делапорти і забере ключі!» «Це вже не їхній будинок!» Твоя дружина каже, коли велика стрілка буде на 12, а маленька на 4, а ми до того часу не встигнемо зібратися, то ви ніколи більше не побачите свого будинку. У склянці з вином місті Мері лишилося принаймні два ковтки. Склянка стоїть на столі в їдальні, як відповідь на запитання. Вона схожа на щастя, на спокій, на затишок. Схожа на колишній острів Чекайленд. Стоячи собі біля вхідних дверей, Грейс усміхається і каже... «Ніколи не буде так, щоб Вілмоти полишили цей будинок назавжди», і додає. «І ніколи не буде так, що хтось сторонній залишиться у ньому надовго». Тебі дивиться на Грейс і каже, «Бабцю, конквест курі. коли ми повернемося, французька». А бабця відповідає, Ентроїс моїс, через три місяці, французька». І ласкаво поплескує Тебі по голові. Потім твоя стара і не мати знову починає згодовувати пилисосу, ворсинки та ниточки. Тебі почала була відчиняти парадні двері, щоб віднести свою валізу до авто, до тієї ржавої купи брухти, що смердить стяками її татка, твоїми стяками. А твоя дружина питає її, а що тобі зараз сказала бабуся? І тебе зупиняється і озирається, підкотивши очі, каже, на бога, мамо, заспокойся, вона лише сказала, що сьогодні вранці ти маєш гарний вигляд. Тебі бреше, твоя дружина не така вже й дурепа, і вона прекрасно знає, який вигляд має сьогодні. Те, що тобі не зрозуміло, може значити для тебе будь-що. А потім, коли поруч нікого немає, місіс Місті Мері Вілмот, твоя дружина, стає на шпиньки і нишком цілує зворотній бік дверей, погладжує розчепіреними пальцями руки та імена предків. Зі скринькою засохлих фарб під ногами вона цілує брудну поверхню дверної спини під твоїм ім'ям. У тому місці, де, наскільки їй пам'яталося, мають бути твої губи. 1 ЛИПНЯ Між іншим, Пітере, мене дуже дістає, коли ти всім кажеш, що твоя дружина – покоївка в готелі. Може, вона й була покоївкою, але два роки тому. А тепер вона, до речі, заступниця старшого розносчика їжі в готельній їдальні. Вона – краща робітниця місяця в готелі «Чекайленд». Вона – твоя дружина, місті Мері Вілмот, мати твоєї доньки Теббі. Вона ледь не отримала, майже отримала, диплом бакалавра з образотворчого мистецтва. Вона ходить на вибори і сплачує податки. Вона – цариця задовбаних храбів, а ти – коматозний овоч із мертвим мозком і тропкою сраці, підключений до тисяч різноманітних пристроїв, які тримають тебе на цьому світі. Любий Пітере, ти не в тому становищі, щоб називати когось товстою огидною нечепурою. У пацієнтів з такою формою коми, як у тебе, всі м'язи скорочуються. Сухожилля збігаються все тугіше і тугіше. Твої коліна підтягуються до грудей, твої руки скотюрблюються на череві. М'язи на литках натягуються і пальці ніг випрямляються донизу так, що хочеться пронизливо верещати, На них дивитися і то боляче. Пальці на твоїх руках стискаються і врізаються в долоні. Кожний м'яз і кожне сухожилля стають дедалі коротшими. М'язи на твоїй спині, ті, що зазвичай піднімають тулуб, вони збігаються і відтягують твою голову так, що вона ледь не торкається сраки. Ти відчуваєш це? Ти увесь скрючений та скоцюрблений, і місті кожного дня їздить до шпиталю, щоб зріти всю цю гидоту. І це, не враховуючи подорожі на поромі. Ось з якою гидотою одружена місті. Найгірше за день – це писати оці рядки. Це твоїй мамочці Грейс зайшла до голови блискуча ідея вести коматозний щоденник. Сказала, що саме це і робили моряки та їхні дружини, вели записи усіх тих днів, коли вони були в розлуці. Тож це стара і красива морська традиція, освячена часом традиція острова Чекайленд. Після місяців розлуки, знову надовго об'єднавшись, моряки та їхні дружини обмінюються щоденниками, щоб надолужити долужити згаяне. Як зростали діти, якою була погода, літопис усього, що було. тут усе то лайно, яким ти і місті нудитимуть одне одного за вечерею. Твоя мати сказала, що тобі це піде на користь під час одужання. Одного дня, дай Боже, ти розплющиш очі, пригорнеш до себе місті і поцілуєш її, свою люблячу дружину, а в щоденнику будуть усі твої втрачені роки, ретельно занотовані в деталях ласкавою рукою. Усі подробиці того, як зростала твоя дитина і як скучила за тобою дружина. Матимеш змогу сидіти під деревом із пляшкою і лимонаду і насолоджуватися читанням, надолужуючи згаяни. А твоя мати, Грейс Вілмот, вона саме мусить вийти із власної коми. Милий, любий Пітере, ти це відчуваєш? Кожен знаходиться у своїй персональній комі. Ніхто не знає, що ти пам'ятатимеш із минулих часів. Можливо, всі твої спогади зітруться з пам'яті, зникнуть як у бермудському трикутнику. Твій мозок пошкоджено, ти народишся абсолютно новою людиною, водночас іншою, тією ж самою, воскреслою. Між іншим, ти та місті зустрілися в мистецькому коледжі. Вона завагітніла від тебе, і ви перебралися жити до твоєї матері на острів Чекайленд. Якщо ти це вже знаєш, то пропусти цей уривок. Пропусти і читай далі. От тільки в мистецькому коледжі не вчать того, як твоє життя закінчується тоді, коли ти завагітнієш. Існує безліч способів покінчити життя самогубством і при цьому не померти. А якщо ти забув, то нагадую тобі, що ти ще той боягуз. Ти егоїстичний, нерішучий, безхребетний мудак. Якщо ти не пам'ятаєш, то нагадаю, що ти заїхав на довбаному авто у довбаний гараж і спробував задушити до смерті свою жалюгідну сраку вихлопними газами. Але ти навіть цього не зміг зробити як слід. Для початку треба було заправити повен бак пальним. Щоб ти знав, які погані твої справи, пояснюю, що кожен, хто пробув у комі понад два тижні, впадає в стійкий вегетативний стан. Так кажуть лікарі. Твоє обличчя набрякає і червоніє, зуби починають випадати. Якщо тебе не привертати кожні півгодини, утворюються пролежні. Сьогодні, коли твоя дружина пише ці рядки, минув 101 день відтоді, як ти перетворився на овоч. А тепер поговори про груді місті, що стали схожими на вуха спанієля. Хірург імплантував у твій живіт трубку. У твоє передпліччя встромлена тоненька трубочка для вимірювання кров'яного тиску. Вона вимірює також вміст кисню та двоокису вглицю у твоїх артеріях. А ще одна трубка вставлена тобі в шию, щоб вимірювати тиск крові в тих венах, що повертають кров до твого серця. У тебе встромили також катетер. Це трубка між твоїми легенями та грудною клітиною для відводу рідини, що може там накопичитися. Навушники на твоїй голові посилають звукові хвилі для стимуляції твого мозкового стовбура. Трубка встромлена тобі в ніс в тебе повітря з дихального пристрою. Ще одна трубка встромлена у твої вени, через неї тобі краплинами вводять розчини та ліки. Щоб твої очі не пересихали, їх заклеїли плівкою. А щоб ти знав, хто за все це платить, то скажу тобі, що місті відписала будинок сестра милосердя і турботи. От уж мить, коли ти помреш, великий будинок із 16 акрами землі на Березовій вулиці стане, згідно з угодою, власністю католицької церкви. Сто років безцінної історії твоєї родини підуть прямісінько в її кишеню. От уж мить, коли зупиниться твоє дихання, твоя родина стане бездомною. Але не переймайся. Дихальний пристрій, годувальна трубка та ліки не дадуть тобі померти. Ти не зможеш померти, навіть якщо захочеш. Тебе тримають на цьому світі, поки ти не перетворишся на виснажений скелет, а машини для підтримання життєдіяльності просто прокачуватимуть крізь тебе повітря та вітаміни. Милий дурний Пітере, ти це відчуваєш? До того ж, коли люди говорять про витягнути штепсель, то це просто фігура мови. Уся ця машинерія, наскільки мені відомо, жорстко змонтована. А ще є аварійні генератори, безвідомні пристрої тривоги, акумулятори, десятицифрові таємні шифри та паролі. Для того, щоб відімкнути дихальний пристрій, знадобиться спеціальний ключ. А ще знадобиться постанова суду, офіційна відмова від претензій щодо злочинної недбалості лікаря, п'ять свідків та згода трьох лікарів. Тож лежи і не ріпайся, ніхто ніякого штепселя не витягне, поки місті не знайде вихід з тієї хренової ситуації, в яку ти вкинув її зі своєї вини. Якщо ти не пам'ятатимеш, то нагадаю, що кожного разу, коли місті приходить тебе провідати, вона надіває оту дешеву брошку, що ти їй колись подарував. Місті знімає накидку і розтібає прищіпку цієї брошки. Звісно, що заздалегідь протерту спиртом. Щоб не доведе господи, ти не подряпався і не вхопив якусь стафілококову інфекцію. Вона встромляє шпильку цієї старої брошки, повільно так, дуже повільно, у плоть твоєї руки чи ноги, аж поки ця шпилька не віпреться в кістку або не вилізе з протилежного боку. Якщо виступить кров, то місті її витре. Це так ностальгічно. Тож інколи під час відвідин твоя дружина штрикає тебе голкою, штрикає знов і знов, і пошепки питає, а оце ти відчуваєш? І не кажи, що тебе ніколи не кололи голкою. Вона шепоче, ти й досі живий, Пітере, ну і як тобі оце? Коли ти сьорбатимеш лимонад, читаючи оцей щоденник під деревом через 10 років від сьогодні або через 100 років, то мусиш знати, що разу під час відвідин найприємнішим було встромити в тебе голку. Вона місті віддала тобі найкращі роки свого життя. І вона нічого тобі не винна, окрім великого і скандального розлучення. Ти, тупий та нікчемний мудак, залишив її на сам кінець із порожнім бензиновим баком, як ти завжди її робив. До того ж, ти скрізь по чужих стінах позалишав свої зізнання в ненависті. Ти обіцяв кохати, шанувати і пестити. Казав, що зробиш із місті Мері Кляйнман відому художницю, а насправді кинув її у злиднях, усіма зневажену та самотню. «Ти це відчуваєш? Ти, милий, ласкавий і дурний брехуне. Твоя Тебі переказала обійняти і поцілувати свого татуся. За два тижні їй буде тринадцять. Вона стане підлітком». Сьогоднішня погода частково несамовита, з нерегулярними поривами люті. Нагадую, що місті принесла твої смужкові черевики, щоб зігріти тобі ноги. На тобі тугі ортопедичні панчохи, які жнуть твою кров назад до серця, і місті рятує твої зуби від випадання. «Між іншим, вона й досі тебе кохає. Якби не кохала, то не мучила б тебе. Ти відчуваєш це, скотеняко? Друге липня «Ну гаразд, гаразд, чорти би тебе забрали». До речі, велика частина провини за оцю хрінову ситуацію лежить на місці, на бідолашній місті Мері Кляйнман, побічному продукту розлучення, якому майже ніколи не доводилося бачити матір удома. Усі в коледжі, усі її подруги на потоці образотворчого мистецтва, всі вони казали їй «Не роби цього». «Ні», казали її подруги, «Тільки не Пітер Вілмот, тільки не бродячий Пенніс Пітер». Ходили чітки, що Пітер навчався і в Східному інституті мистецтв, і в Академії мистецтв Медоуз, і у Вільсонівському інституті мистецтва, і звідусіль його потурили за неуспішність. Тебе потурили за неуспішність. Пітер вступав до всіх мистецьких шкіл у 12 штатах і скрізь пропускав заняття. У студії він не провів ані хвилини. Напевно, Вілмоти були багатою родиною, бо Пітер протинявся по навчальних закладах майже 5 років, але диплома так і не надбав. Натомість увесь час фліртував з дівчатами. Пітер Вілмот мав довге темне волосся і носив оті розтягнуті светри з товстих ниток брудносинього кольору. Шов на плечі час від часу розходився, і край светра таліпався біля матні. Пітер завжди носив цей огодний светр, і цілісінький день тинявся по інститутському містечку, впадаючи за кожною студенткою, товстою і худою, молодою і не дуже. Мерзотний залицяльник Пітер Вілмот. Якось подруги помітили, що светр у нього розлісся на ліктях та Наталії, «Твій светр». Шви розійшлися, і на спині з'яїли діри, крізь які віднілися чорна футболка Пітера. «Твоя чорна футболка». Єдиною різницею між Пітером та бездомним і немитим клієнтом психіатричної клініки були його коштовності. А може й ні. То були химерні й потьмянілі від бруду старі брошки й намиста зі штучних діамантів. Усипані фальшивими перлинами та фальшивими діамантами, ці величезні старі колючі конструкції з кольорових скелець теліпалися на грудях пітревого светра. Великі бабусіні брошки, кожного дня нова брошка. Одного разу то було велике коліща з несправжніми смарагдами. Іншого разу сніжинка зі шматочків скляних діамантів та рубінів, металева основа якої позеленіла від тертя об светр, об твій светр. Фальшиві коштовності до речі, в першій місті Тапітер зітнулася на виставці робіт першокурсників, де вона з подругами роздивлялася малюнок, на якому був зображений кутастий кам'яний будинок. З одного боку, цей будинок мав своїм продовженням велике засклене приміщення – оранжерею, в якій росли численні пальми. У вікно було видно фортепіано, видно було також якогось чоловіка. Він сидів і читав книгу. Такий собі невеличкий рай. Її подруги захоплювалися малюнком, казали, що будинок такий гарний, і кольори, і все інше. А потім хтось сказав, «Не обертайся, бо сюди йде бродячий пеніс Пітер». Місті спитала, «Хто-хто?» Хтось відповів, «Пітер Вілмот». І хтось додав, «Не дивись йому в очі». Усі її подруги казали їй, «Місті, і не здумай обнадіювати його». Кожного разу, коли Пітер заходив до кімнати, у кожної жінки знаходилася якась причина, щоб піти. Ні, насправді він не смердів, але все одно руками моволі тягнулися, щоб прикрити носа. Він не витріщався на груди, але більшість жінок інстинктивно схрещувала на грудях руки. Спостерігаючи, як та чи інша жінка розмовляє з Пітером Вілмотом, можна було помітити, що її лобний м'яс наморщує шкіру на чолі – певна ознака переляку. Верхні повіки Пітера напівопущені і здається, що він радше злий, аніж закоханий. І того вечора всі по другому місті порозбігалися, кинувши її на в мистецькій галереї. І залишилася вона стояти сам на сам із Пітером, із засаленим волоссям у свитрі зі старою дешевою біжутерією. Він стояв, узявши руки вбоки і погойдуючись туди-сюди на п'ятках, а потім сказав, поглянувши на малюнок. То що? Не дивлячись на неї, він спитав, теж перепудишся і втечеш разом зі своїми подружками? Ці слова він промовив, гордо випнувши груди. Його верхні повіки були напівопущені, а щелепа ходила туди-сюди, аж зуби скрипіли. Потім він повернувся і гепнувся об стіну з такою силою, що картина поруч із ним аж перекосилася. Пітер прихилився до стіни, розправив плечі і засунув руки в кишені своїх джинсів. Заплющивши очі, він глибоко зітхнув. Потім, повільно випустивши повітря, розплющив очі, уп'явся на місці і спитав. «Ну як? Що скажеш?» «Про картину?» – перепитала місті. Утастий кам'яний будинок, вона простягнула руку і поправила її. А Пітер дивився вбік, не повертаючи голови. Він скосив очі, щоб поглянути на картину, що висіла в нього над плечем, і сказав: Я виріс поруч із тим будинком. Отой тип із книгою, його звуть Бред Петерсон. А потім голосно, дуже голосно, Пітер спитав: Я хотів би знати, чи вийдеш ти за мене заміж? Отак він зробив її пропозицію: Отак ти запропонував мені вийти за тебе заміж, уперше. Усі казали, що він остров'янин з острова Чекайленд, де хоч музей воскових фігур влаштовий. Там мешкають багато древніх сімейств, що зародилися ще в часи Мейфлауерської угоди. От їх родин із розгалудженими генеалогічними деревами, де всі доводяться один одному далекими родичами. Де нікому вже 200 років не треба було купувати срібного посуду. Кожного дня вони їли різні м'ясні страви і носили ті самі старі коштовності щось на кшталт їхньої регіональної претензії на модність. Їхні будинки з гальки та каміння, трохи пошарпані солоними вітрами, вивищувалися на Ільмовій, Грабовій та Тополиній вулицях. Навіть їхні мисливські собаки, і ті були далекими родичами один одному. Люди казали, що на Чекайленді все було точнісінько як у музеї. Прикольний старий паром, що вміщав шість авто, три квартали старих будівель із червоної цегли на тортовій вулиці, бакалійна крамниця, годинникова вежа старої бібліотеки, магазини, білі дошки обшивки та кругова веранда старого готелю Чекайленд, що вже не працює. Острівна церква вся з граніту і з мозаїчного скла. Тоді в картині галереї мистецької школи на Пітерові була брошка у вигляді кружельця з брудних фальшивих діамантів блакитного кольору. Деяких блакитних камінців бракувало і здавалося, що порожні кріплення мають маленькі гострі зуби. Основою брошки було срібло, але погнуте і вже потемніле. Кінчик довгої шпильки стирчав з-за протилежного краю і був укритий прішіками іржі. У руці Пітер тримав великий пластиковий кухоль з пивом, і на кухлі було трафаретним способом написано назву якоїсь спортивної команди. Відсеробнувши пива, він сказав, «Якщо ти ніколи не задумуєшся над тим, виходити за мене замість чи ні, то, мабуть, тебе й на вечерю запрошувати не варто, ж, Поглянувши спочатку на стелю, а потім на неї, він додав, «Я вважаю, що такий підхід економить кожному офігенну купу часу». «До речі», – зауважила місті, – «Цей будинок не існує в природі, я його придумала». Саме так місті й сказала тобі, а ти відповів. «Ти пам'ятаєш цей будинок, бо він і досі у твоєму серці». А місті відказує. «Звідки ти в біса знаєш, що там залаже в моєму серці?» «Великі кам'яні будинки, мох на деревах, океанські хвилі, що щіплять і гремлять, розбиваючись об коричневі волони під кручами. Ось, що було в її серці. Серці білошкірої голодранки». Може, тому що Містій досі стояла, не рипаючись. Може, тому що тобі здалося, що вона самотня товстуха і тому не втекла разом зі своїми подругами, але ти зиркнув униз на брошку в себе на грудях і усміхнувся. Ти поглянув на неї і спитав. Тобі подобається? І Місті спитала. Вона стара? А ти відповів. Стара. А що то за камінці? Спитала вона. Блакитні. Відповів ти. До речі, зовсім не просто було покохати Пітера Вілмота, Покохати тебе. Місті спитала, а звідки вони в тебе? А Пітер злегка похитав головою і усміхнувся, дивлячись у підлогу, потім прикусив нижню губу, озирнувся, звузивши очі на нечислених відвідувачів, що іще залишалися в галереї, і, поглянувши на місці, сказав Обіцяй, що не все, коли я тобі дещо покажу. Вона озирнулася на своїх подруг, що стояли в протилежному кінці кімнати біля якоїсь картини, але вони явно спостерігали за ними. А Пітер, і досі притискаючись сідницями до стіни, нахилився до неї і прошепотів. Щоб творити справжнє мистецтво, потрібно страждати. Між іншим, якось Пітер спитав в місті, чи знає вона, чому їй подобається те мистецтво, яке їй подобається. Чому страшна батальна сцена на кшталт герніки Пікасо може бути прекрасною, а зображення двох єдинорогів, що цілуються у квітучому саду, може скидатися на купу гівна. Ще справді хтось знає, чому йому щось подобається, чому люди роблять то або інше. Там у галереї, де за ними шпигували її подруги і де одну з картин намалював Пітер, місті каже «Гаразд, покажи мені справжнє мистецтво». І Пітер, відсоробнувши пива, подав їй пластиковий кухоль, а потім казав «Пам'ятай, ти обіцяла». Обома руками він ухопив рваний край свого светра і потягнув його угору. Театральна завіса почала підніматися, розкриваючи таємницю. Під Светром показався худорлявий живіт Пітера, від якого йшло вгору рідке волосся. Потім з'явився пуп. Волосся розходилися довкола двох рожевих сосків, що теж з'явилися з-під Светра. Светр зупинився, сховавши за собою обличчя Пітера, і один сосок, червоний та вкритий струпами, витягнувся довгим острячком від його грудей, наче прилипнувши до зворотнього боку Светра. «Ось поглянь», – пролунав голос Пітера за Светра. Шпилька брошки проходить крізь мій сосок. Хтось стихо вирискнув, і місті швидко обкрутилася, щоб поглянути на своїх подруг. Пластиковий кухоль випав у неї із рук, упав на підлогу і вибухнув пивом. Пітер швидко опустив свій светр і казав Ти ж обіцяла? То була вона, іржава голка впивалася в сосок з одного боку, проштрикувала його наскрізь і виходила з протилежного. Шкіра довкола була вимазана кров'ю, скривавлене волосся прилипло до шкіри. То була Місті, то вона вирискнула. «Кожного дня я роблю новий прокол», – пояснив Пітер і нахилився підняти кухоль. А потім сказав, «Отак я кожного дня відчуваю новий біль». Тепер Місті, придивившись, побачила, що Светер довкола брошки потемнів і затужавів від крові, що розпливлася плямою. Утім, це була мистецька школа. Її доводилося і гірше бачити, а може й не доводилося, бозна. «Слухай, ти», – сказала Місті, – «ти ж псих». Без видимої причини, може через шок, вона розсміялася і додала. «Серйозно, кажу тобі, ти просто огидний». Її ноги в сандалях липкі і забризгані пивом. Хто знає, чому ми любимо те, що любимо? А Пітер питає. «Ти ніколи не чула про художницю Мавру Кінкейт? Він перекрутив брошку, приколоту до його грудей, щоб вона залишалася в білому освітленні галереї, щоб пустити кров. Або про Чекайленську художницьку школу». «Чому ми робимо те, що робимо?» Місті озирнулася на своїх подруг, і вони теж поглянули на неї, готові прийти їй на порятунок. А вона поглянула на Пітера і сказала «Мене звуть Місті» і протягнула йому свою руку. Повільно, не спускаючись з неї очей, Пітер підняв руку до грудей і защепнув брошку. На якусь мить його обличчя скривилося від болю і кожен м'яз напружився. Міцно заплюшивши очі, наче зшивши їх сіткою з моршок, він витягнув довгу шпильку зі свого светра, зі своїх грудей. З твоїх грудей, вимазаних твоєю кров'ю. Клацнувши, він защепнув і поклав брошку їй у долоню. І спитав, ну що, вийдеш за мене заміж? Він сказав це виклично, наче звав її на поєдинок, наче кинув їй під ноги рукавичку. Це було як виклик, виклик на дуель. Його очі обмацали її всю. Її волосся, її груди, її ноги, її руки, зап'ястя. Наче в місті Кляйнман судилося провести з ним решту його життя. «Милий, дорогий Пітере, ти це відчуваєш?» І вона, маленька ідіотка зі стоянки автопричепів, вона взяла ту брошку.